و ععلیکم وسلام ورحممت اللهبرکاتو د غ لپاره صابون لاظې او ضروری نه نه د دی نه بغیر هم غسل کېږي او دا بله خبره چې د انسان په بدن کې دښتون رووت ځې پاتې شي نو د د غسل نه دی شو دا خبره صحیح